Acestui sezon, Acestui Să mai spunem că în play-out gaz-metan media și-a învins-o cu 2-0 pe ultima clasată, ASEA Târgu Mureș. Munteanu a deschis scorul în minutul 63, iar Sikorski a marcat în prelungiri. Simona Halep a fost eliminată din turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Ea a cedat cu un dublu 6-3 în fața franțuzoacei Cristina Mladenovici, numărul 26 WTA. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Revenită în circuit după accidentarea la genunchi, Simona Halep nu este încă în cea mai bună formă și a a reușit o singură victorie în California cu dona Vechici în turul al doilea. Da, păcat de Simona. Nu-i păcat că n-a pățit nimic. E în revenire, după o accidentare, o lună de pauză, e firesc. Până la urmă să... Oricum, Mladenovici câștigase două din precedentele trei întâlniri cu Simona Halep, deci e o adversară... Uh -huh. Și era și cald acolo. Redutabilă, da. Și vom vedea mai departe dacă o să participe la Miami, următorul turneu important din Statele Unite, și dacă o să. cât de repede, de fapt, va reuși să revină la forma care a consacrat-o. În alt ordine de idei, să revenim la Marius și Mudică, mm -hmm. pentru că seara a făcut noi dezvăluiri. Ah, ce ce În emisiunea flacu, din luna 0, i-a mărturisit lui Ovidiu Anițuaia, o nou, un nou motiv pentru care urăște steaua. Urește steaua și mudică? Asta e o știre, În primul rând eu am copilorilgă stadionul Dinamo, pe Polonă, Chiar wow. mă duceam și jucam fotbal în parc la Dinamo. Plus, Ajungând să țin cu rapidul, am început să urăsc și steaua și Dinamo. Cie. Dar nu știu, parcă aveam așa mai mare rivalitate față de, de ceea ce însemna steaua și după ceea ce mi s-a întâmplat în armată atunci a culminat. Eu faceam armata la 23.17, era unitatea militară din clubul Steaua. Și noi, jucătorii de la sportul dențesc, eram trimis să facem. Mă puneau să curăț la cartof de dimineața, seara, că nu se ducea hagi acolo. Norocul sunt ții tale și umic, acum știi să Da, da, da, acum nu mai are nicio problemă, eu sunt primul la bucătărie. Da. Că deci nu <laughs> Dar ai simțit cum cum i-a crescut tensiunea când ai unitatea militară din clubul Da <laughs> Dar cât ghinion ai să... Oamenii ăștia, care, fugi, băde, oamenii ăștia care făceau armata la sport, pe bune, Uite, mulțumim. Păi pe Marius Săracul au pus să curețe cartofi, deci da, adică că nu era chiar așa bine pentru toți. Îmi pare rău, la curățat cartofi era bine. Era vis. Da, era treabă, pentru că erai la bucătărie. La bucătărie îți mai făceai o pâinică prăjită cu untură, Stai la căldurică, mai avea o apică călduță pe acolo, puteai să mănânci. Era bine la bucătăria asta că treia să curețe cartofi sărăcuțul de el să lăsăm. Era frumos de tot la bucătărie. Numai, numai șmechere ajungeau la bucătărie. Păi, Eu m-am luptat să ajung să cureț cartof la bucătărie o dată de două ori. Broate, <laughs> știi cât de greu era? Unde am văzut <laughs> la mata, să dădea de pagă bete și nes ca să ajungi la bucătărie. <laughs> Cu ce începem astăzi e ce ne-ai pregătit? Pe piesa tu? frumoasă surpriza din tinereța domnului Zafiu. Băi, eu nici nu a. existam când era piesa, piesa. asta? Nu, e ideea domnului Zafiu, să știi. Ah, nu da pe mine. Nu da pe mine acum apucat să alegi muzica și nu, eu am ales, odată tu ai Europa, vrut. Exemplu. the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 Around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a god, and there's a shadow pottery. On and on we'll walk at daybreak again. I'll touch the green green grass of oh. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green green. Piesa asta de la Tom Jones Green Green Grass of Home 7 și 21 de minute Întotdeauna ați știut să piese bune pentru început Vă mulțumesc, domnul Zafiu yeah. <laughs> <laughs> Da, fraților, să începem cu uh, O descoperire epocală Am aflat cât vor costa Lumințele de pași din capitală generalul capitalei, doamna Gabriela Firea a estimat că... Sărmâna, lum... doamnă. Să că iluminatul festiv de Paște în zona din centrul, în zone din centrul capitalei ar urma să coste aproximativ 176.300 de eurici. Adică aproximativ 800.000 de lei. Citenzi iluminatul festiv Incluzând aici beculețele În jur de 1300, zice doamna 1300 de beculețe? Nu, nu știu, 1300 de euro de beculețe, nu știu, sunt 1300 Deci beculețele sunt 1300 <hă>, Nu știm așa. dacă bani sau la număr uh -huh. Manopera și energia electrică 175.000 de euro A spus doamna Fira. Deci mie mi se pare foarte interesant Anterior primăria nu comunicase costul când s-a dat știrea, știți că am făcut radio voting la deșteptarea dimineața. Dacă să punem sau să nu punem? Da, dacă e bună ideea sau nu. Eu am susținut că e bună ideea și în continuare mi se pare bine. Am pierdut rău de tot, a sunat lumea, deci lumea nu vrea beculețe de Paște. Păi nu e să... că dacă mergi și dai în gropi. Asta, nu, nu, domne, asta lasă. așa numai, că un aspect... Lasă-te, domnule, e mai frumos, în fine. Da. Deci, nu comunicase inițial costul și am vorbit și noi aici despre asta și s-au pus multe întrebări pe internet. Domnule, dar cât costă afacerea? Cât costă? Primăria a zis, Luxten ne dă gratis becurile, ne costă doar curentul și montajul. Și-a sunat cineva care a zis, poate pentru că e ultimul an al de contract cu Luxten și da. poate că... Nu cred că e ultimul an. Acum nu știu, așa cred a zis că... Deocamdată e ultimul an, dar asta în curând, Va fi un nou an, deci, da. după principiul mai ales că sfârșit, e... Un, e un nou început. Mai ales că e din ce în ce mai bine și din da. ce în ce mai multă luminițe. Revenind în 2015, că noi atunci am încercat să ne dăm seama cât ar putea să coste. Mm -hmm. Am făcut speculații, dacă nu aveam nicio informație concretă. Da. Ultima cifră da. concretă pe care o știam era din 2015, când primarul Sorin Oprescu a comunicat că s-au plătit 3 milioane de lei pentru curent și manoperă pentru beculețele de Crăciun. Și am zis, mama, dacă de Crăciun au costat atunci în 2015 3 milioane de lei, de ce ar costa mai puțin da, acum? Da, fi fi ceva similar. Da. E, acum doamna, fiica a zis că nu, o să coste 800 de, mii de lei. Și prima reacție, mamă, ce diferență? Deci, îți dai seama ce diferență? După care te gândești, poate că alea de Crăciun au stat o lună și astea vor sta mai puțin. Adică dacă astea de Paște o să stea numai o săptămână, de exemplu, rezultă că de fapt tot atât costă tot Prin 3 normal, milioane, ba chiar. Dar eu nu, eu cred că o să stea mai mult decât adică... o să stea mai mult. Ar fi, ar fi drăguț să stea măcar până spre 1 mai încolo. Știi? Adică și hai ca să prindem și sărbătoarea. Aia. Dar de 1 mai punem beculețe de 1 mai? <risa> și de ziua copilului, beculețe de ziua copilului, și ce mai avem? Peste vară trebuie să punem beculețe în formă de mititei. Nu? <risa> nu, alea de mititei vin la 1 și... mai. Da. Mai bine. Ah, okay. bine. Bun. Dar iată ce mai declară doamna Firea. Mi se pare mai interesantă. Adică, dincolo de că o tachinăm noi cu beculețele astea, iată o declarație foarte interesantă. Deci citată de AgerPES, doamna Fira zice așa Păi, că întrebată, domne, de unde banii? Un milion de euro l-am economisit de la Arena Națională Vreo 5 milioane de la firmele de avocatură Care se îmbogățeau pe bugetul capitalei Și multe alte 10 de milioane de euro Le-am economisit prin contracte cu Primăria Capitalei Zeci de milioane de euro economisite din niște Deja? contracte Asta zice doamna Fira Băi, dacă e adevărat, vă dați seama, adică acum înțelegeți încă o dată cât de mare, cât de mult se fură din primăria aia? Dacă domnă, erau zice... suspendați, erau suspendați în autostrada suspendată. Da. Oricum, asta, în primăvara asta vom spune în București, veniți de luați lumină colorată. <laughs> Că vor cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. uitați de sfârșitul de săptămână, da Vlad? Sper că n-ai uitat, e St. Patrick's Weekend, sărbătoare ce trebuie neapărat întâmpinată cu un pint de Guinness uh, în mână uh, și cu melodii tradiționale, dacă e. ai dansat vreodată pe muzică irlandeză? Cred că da, dar. Vine, adică... poți să încerci dacă vrei să dansezi pe muzica băieților de la YouTube, că sunt tot irlandezi. Dar eu pot să dansezi pe orice fel de muzică, nu trebuie să vezi asta, că dacă vezi, nu mai poți să nu vezi niciodată. Nu, uite, poți să, să rămâne încerci. imaginea imprimată în creier și. Nu, poți să încerci cu da, cu, cu muzica celor de la YouTube, dar să știi că nu sunt toți irlandezi, adică uite, Dieci, chitaristul și basistul uh, Adam Clayton s-au născut în Anglia, de exemplu. Uh -huh. Doar uh, Bono și bateristul Larry Junior s-au născut uh, în Irlanda. Dar s a format la Dublin, măcar atât. Acolo s-au întâlnit în 76, așa că, uite, uite așa, am descoperit și noi o super trupă irlandeză, până la urmă. 50% irlandeză, 50% englezească. Și dacă tot sunteți pe frecvențele Europa FM, sunați-ne la 0372069599, număr cu tarif normal. Ne răspundeți corect la întrebarea câți, membri, câți dintre membrii trupei YouTube sunt născuți în Irlanda. Și câți nu. Da, și noi vă dăm un premiu de la, de la Guinness. Ce să fi, oare ce premiu ați putea primi de la... La nu știu, dar uh, uite că am ratat de la Marcela dacă mă mai aștept o dată. Bună Hai, dimineața! Marcel. Bună! Bună dimineața! Să trăiți! Bine, bine ai venit! Ești în direct la Europa FM? Bine v-am găsit! Ai furat startul așa puțin, nu? Cum te numești? Uh, Daniel, da? 50% au fost irlandezi și 50% englezi. Sunt măi în continuare săraci. Așa, deci doi, nu? Da, da, jumătate, jumătate. Jumătate tu, jumătate ca eu. eu. Care e ai jumătate de sus, mă? <laughs> Facem și premiul jumătate Hai să-l facem. facem bine, excelent, bine, hai, Foarte bine. Bine, bravo, Daniel, ești câștigătorul nostru. Vă așteptăm pe toți să petrecem în stil irlandez weekendul acesta împreună cu Guinness, berea oficială St. Patrick's Day. Felicitări, Daniel. O să sărbătorim împreună. A tocmai ai câștigat premiul oferit de Guinness. 7 și 27.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 Lege electrocasnicele care răspund celor mai exigente cerințe și țin pasul cu stilul tău de viață. La EMAG ai acum până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase Beko 12 seturi, 6 programe, clasa plus și 5 ani garanție la doar 1079 lei.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 Trezește-te în fiecare dimineață cu parfumul trandafirilor proaspăt înfloriți pe terasa ta. Vino la Practicar și ai butași de trandafir. Diferite soiuri și culori la doar 5,29 lei. Cumpără și online pe www.practicar.ro.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 Astăzi, 14 martie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Doar pe Mediagalaxy.ro ai noaptea alba a reducerilor! Vino și fii primul care profită de 700 de lei reducere la laptop Asus 17.3 inch cu procesor Intel Core i5, hard disk de 2 TB și placă video GeForce 940M la numai 2499 de lei! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 bucurat de gustul delicios al cadelelor. Salvia sept, ține tuse și durerii piept. 7 33 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day la Europa FM. Bună dimineața, Moise Gureanu. Bună dimineața și bine-am găsit. L-a zvuzit pe nou ministru al Justiției cerând, fără să ceară nimic de fapt, demisia procurorului general și pe a șefei DNA. Inclusiv noi, jurnaliștii, vă spun sincer, am avut dificultăți în a înțelege ce a spus și ce n-a spus domnul Tudor El Toader. Momentul este totuși important ca să înțelegem cum stăm cu acest nou tip de tehnocrat, altfel decât ailalți de care am scăpat aman când început să ne obișnim. Țineți cont de faptul că actualul ministru al justiției este rectorul Universității din Iași, un om dintre cei de la care primesc lumina științei, dar și pe cea morală și inspirație, tinerele generații. Busy day, cu Moise Guran, la Europa FM. Pe scurt, ca să nu vă consum timpul pe care poate nu-l aveți, Ministrul Justiției a zis că nu exclude ca el să nu declanșeze demiterea celor doi procurori șefi. dar ca aceștia să aibă inițiativa unei proceduri lăuntrice, individuale, privind modul în care s-au poziționat la dispozițiile legale constituționale. Omul, adică, n-a zis nici că va cere, nici că nu va cere demisia procurorului general și pe cea a șefei DNA, dar n-a exclus nici posibilitatea ca aceștia să demisioneze. Procurorul general a infirmat imediat orice intenție de a demisiona, iar Chiovesi și a dat un comunicat în care arată că există o decizie a Curții Supreme ce le cere procurorilor să considere mai grave situațiile în care se comit infracțiuni în legătură cu acte normative apărut în monitorul oficial. Iar dacă, de exemplu, domnul Cristian Tudor Popescu a considerat că Ministrul Justiției a făcut o declarație. A amenințător, șantajistă la adresa celor doi procurori, eu cred că domnul Toader este doar mostra perfectă de săpun cu apă, imposibil de prins la cât de cos este, ceea ce nu înseamnă că nu va cere demiterea de lui Chioveș și a lui Lazar, dar nici nu înseamnă că o va cere, nah că m-am contaminat și eu de la piruetele logice ale ministrului. Ceea ce încerc să vă spun, stimați ascultători, este că după tupeul cinic de tipul ciordache și Șerban Nicolicea, genul acesta de ministru al justiției, care în mod evident e mai flexibil ca elasticul, pe mine mă liniștește. Adulmecător al forței prin excelență, domnul Toader este genul de personaj care se orientează în viață, care va face sau nu va face ceva, în funcție de interesele celui spre care înclină balanța victoriei, făcând deci un joc dublu de la început și până la final. Desigur, cu finalul acestui tip de personaj, noi avem o problemă ca țară, o problemă majoră, căci de acest arhetip al politicianului al necos, din care se trage în mod evident și tehnocratul Tudor el Toader, nu vom scăpa foarte curând. Îl găsești de la Iliescu și Năstase, primii luptători împotriva corupției și inițiatorii statistici ai PNA, dacă nu știați, și până la Traian Băsescu. Președintele care, deși a permis transformarea blândului PNA în fiorosul DNA, acum se alătură fără grețuri corului penal, că na, nici el n-a fost în stare să-și țină apropiații sau chiar neamurile departe de borcanul cumier. Ăsta e politicianul român, duplicitatea domnului Toader fiind vai doar o caricatură carieristică, genul acela de personaj gata să accepte un compromis, doar ca să-și treacă pe cartea de vizită faptul că la un moment dat a fost și el ministru. Știi ce? Nici nu mai cred că e un lucru foarte rău că un astfel de om este acum sub lumina reflectoarelor. Nu-l văd capabil să influențeze tânăra generație care e trezită, e nervoasă, hotărâtă pe principii și pe meritocrație. În momente dificile, cum este și acesta, oameni ca domnul Tudorel Toader au doar rolul de a-și pune mai bine în evidența adversarii, prin comparație negativă, devenind lecții de așa nu și pentru studenții de la Iași și pentru tinerii din toată țara. Moi Guran și Busy Day, Moise la unu și un sfert, știm că revii la acest microfon la Europa FM pentru România în direct. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM ce aști recvinza cu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 Ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu sano Hepatic. Sanu Hepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanohepatic Hepatic este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Sanu Hepatic, orice vestin, fără chin. Știi momentul ăla când termin de zugrăvit dormitorul? Și dai seama că n-ar strica să schimb și mobilierul?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 The shape of you. E singurul CD de la în momentul ăsta în mașină, albumul lui Ed Sheeran. Foarte bun, foarte, foarte bun. 7 și 46, prieteni, ascultați Europa FM. Bine, vreau să vă întreb ceva. Hmm. Voi știți cât e, câți bani dați de fapt la stat? Cât e de fapt uh, salariu brut? Uh, da. Nu știu, habar n-ai, crezi că e mult așa. <laughs> nu, îți spun eu că nu știi, în momentul în care afli de fapt... În principiul dai cred că încă o dată, cam da, așa. Da, cam așa. Hai, facem un fel următor. Voi mă sunați pe mine la 0372069599 Mai aveți și spuneți... varianta 0722, să da. sunați direct. <laughs> 0372069599 Așa, și ziceți, ca să nu ziceți salariul vostru direct, așa, știi, că să nu afle nevasta. Salariul unui bun prieten net. Deci Așa. netul. Cât ar fi net? Uite, uite aici. Cât ar câștiga Zaf netul? <laughs> 5.000 de euro. Nu. Deci netul lui Zaf. Hai, pune, uite, atent, Zaf. Da. 3.000 de lei. Așa. Ești director, ei măcar... Nu le-ai făcut să râdare, 9.000 de <laughs> Nu stai puțin. Deci un salariu net de 3.000 de lei da, mă, în România de lei. Așa. e puțin peste salariu mediu. Da. Și intri pe site-ul unde sunt banii tăi Da. ca să afli câți bani de fapt dai la stat, cât e contribuția ta la stat. Aha. Sigur, interesant, ar fi o aplicație în care să aflăm câți bani pe care îi dăm la stat și rămân la stat. Deci unde sunt banii 3.ro? și scrii 3.000 de lei și apeși butonul Vreau să mă trezesc. Deci 3000 de lei net Așa. înseamnă 5261 de lei dați la. Deci stat. încă 2200. Da, și 2633. Deci tu contribui 2633 de lei, tu și angajatorul tău. Uh, valoarea care îți rămâne ție din netul ăsta este de fapt 2600 și ceva. De Dacă ce? scazi te ul din coșul zilnic. Pentru adică că ce cheltuiești? Da, și, te... alte și cum care se la distribuie? Și simplu. Așa. Da. Deci 50% rămâne la tine. După care, PTVA 370 de lei. Așa. Pensiile, contribuția la pensii din brut 1125 de lei. Nu, din aia 3000 de lei, eu dau 1100. Nu din 3000 de lei, din, din aia 5600 de lei. De lei. Da, am înțeles. Da? Pentru sănătate, contribuție 458 de lei. Impozit pe venit 571 de lei. Alte taxe pe salariu 107 de lei. De unde și propunerea mai veche de a se afișa numai prețuri fără taxe în țara și asta când ajungi la casă, ești fai de și ca banii, salariile să se dea numai brut, astfel încât să-ți plătești tu singur toate taxele. În momentul în care trebuie să plătești ei 5.000 de lei salariu și 2.500 de lei trebuie să dai la stat, brusc te uiți cu alți ochi și la parlamentari, da, da, da. și la uh, bugetari, și la toată lumea care trăiește din banii pe care îi dai tu. Ciprian, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! Dacă vrei să-ți spun, pot să spun. Dacă nu, putem să discutăm despre asta. Despre ce salariu despre vorbim? Meciul de despre meciul <laughs> Despre -ă, prețuri afișate fără taxe. Hai zi un salariu să spunem. A, nu, că știu foarte bine. Eu sunt angajator și știu ah. că... Este 1,92 între 1,87 și 1,92. Net Așa. ori 1,92 este deci aproape, să A, aproape de. Ca să-i dai salariu de 3.000 de lei, trebuie să plătești la stat aproape, trebuie să contribui, să pui deoparte în buget aproape 6.000 de lei. Exact. Plus că îmi pare bine, dar deja eram în linie, că am vrut să, vă, să văd dacă v-ați spune și treaba și cu TVA-ul. Da, ați și -a. cu TVA-ul. să? ce la da. Plus că după aceea ce mai vine cel mai nasol este că din banii e care clar sub jumătate, Da, s-a auzi? da. auzit un bip. Da. Din banii aceia care sunt clar sub jumătate de cât cheltuia la cât ia omul, mai trebuie să vină să plătească și dările, alte dări către stat când are nevoie de sănătate sau de altceva. Da, păi, este foarte grav. sunt și taxe indirecte, adică jumătate din prețul benzinei, taxe TV-accize, 80% exact. din prețul unui pachet de țigări taxe. Bun, 40%, hai, la 100... Uite, 40 la din Postul. factura de energie electrică, accize, TVA și exact. alte taxe. Adică plătești exact. taxe pe toate părțile. De fapt, banii exact. care îți rămân sunt foarte puțini. Așa te chef... doi, da. -9 -9. Hai să facem exercițiul ăsta, să vedem câți bani câștigați și câți vă rămân de fapt. Vă zice mai șocat. Deci câți bani dau eu la sănătate? Dau aproape 500 de lei... Nu, depinde. Pe lună, la, da? deci din salariul ăla de 3.000 de lei. La 3.000 de lei. Da. brutului pentru pensiile de stat 1.125 de lei lunar. Deci pentru pensiile 1.125 da, ca să primească înapoi nimic din toată suma asta eventual când ajung la pensie. Da, nu, nu, tu, noi nu o să mai primim. Despre acum, cine zic. e pensionar, acum se bucure cât are acum, că oricum sunt miși și penibile. Da, deci alasă. pentru pensii, de da, 1.100 da și pentru sănătate 450 de lei lunar. Deci, de fapt, jumătate din salariu pe care îl încasez, dau către chestiile astea. Nu, domnul, jumătate da, da, din bă, salariu da, brut. eu iau 3.000. Da, eu iau 3.000. Jumătate din 3.000, 1000, 11 și cu 4 și ceva, mă rog, 15 am calculat. Practic, eu... cam așa ar fi, dar 300 să te gândești la brut. E greu, a? Deci Nu e greu, un salariu brut. ce nebunesc. Toată lumea în țara asta are un salariu brut și din salariul la brut. Angajatorul pune deoparte. Zice, bun, hai să-i dăm cât putem să-i dăm domnului Zafiu. El e angajatorul, el plătește. Și angajatorul zice, băi, la cum merge business în, în anul ăsta, mai mult de 4.500 de lei, nu poți să-i dau 1.000 de euro. Și vine și spune, vrei 4.500 de lei? Și tu zici, da! 1.000 de da, euro, sunt fericit! După aia. Da, da, asta e brutul, pentru că jumătate se duc la stat. Deci ție, ca să-ți dau... 4.500 ar trebui să-ți dau 9.000, da. Dan, bună dimineața! Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Eu mm. sunt și angajat și angajator, m-am angajat pe mine însumi. Da, așa. Hai steaua ta! De acolo, timp cât dau eu la stat, și ca angajator, și ca angajat. Păi da, 4.500 de lei net. 4.500 de lei net. 3.500 de lei net. 3.500 de lei net, ca să iei 3.500 de lei net, plătești o grămadă de bani la stat. 6.138 de lei este brutul, dintre care 3.067 rămân de faptție, și 3.072 se duc la stat. Deci 3.072 și ca angajat și ca angajator? 3.072 împreună. Da. Păi da, da, din moment da. ce tu ești angajatorul, da. Taxe pe care le dați împreună, cum ar veni. Da. Hai să vorbim și cu Luiza. Bună dimineața, cu Luiza! bonjour. Bună dimineața, din Brașov vă sun. Să română. Uh, mă gândeam că pe lângă impozitele pe care le plătim, da. strângem un bănuț și reușim să ne cumpărăm poate un teren, poate o casă. Da. Pe care, la un moment dat, începem să plătim din greu impozite. Da, evident, și pe să se și... plătesc taxe. Terenul și casa sunt cumpărate din bani care deja au fost impozate. Așa este. Așa este. 80%, din veniturile, 80 din veniturile statului provin din taxe colectate de la populație. Adică de la noi toți. Nu vă apucă, domnule, cheful de vot? Po bune. Corect. Deci, din, din orice, orice se întâmplă, orice se mișcă, e impozitat. Așa este, așa e impozitat, da. Luiza, mulțumim. Interesant exercițiu. Da, a, intrați și voi pe unde sunt banii tăi E un site foarte instructiv. Pe mine eu știu astea. Din când în când mai fac acest, acest exercițiu, mă mai gândesc. Că Ce spune domnul Vlad? Câți așa... bani se aduc la stat din salariul tău? O grămadă de bani. <laughs> Da, o gromadă de bani. Uite, și Luca era curios, da. O de bani. Ceva. Am un chef de vot. Și Luca era ah, curios. Vreau să votez. Vreau, să, vreau da. să votez în fiecare săptămână. Aș vrea să votez în fiecare săptămână. Eu votez ca tu să pui întrebările în bătălia sexelor pe, peste câteva minute. Mai avem concursuri. Astăzi vom mai intra în direct, mai stăm de vorbă. vorbă mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi. Continuăm cu știrile Europa FM în 6 minute. România în direct, cu voi siguran. Aceste E evaluarea națională, bacaloratul trebuie să respecte într-un totul programul școlar. nu mai fie aceste evaluări. Fă-ți interiorul eu meditez în clasa a doua, meditez la matematică. Aceste este reprezintă suferitoare mai mult pentru părinți. România în direct, de luni până joi, la 1 și spert sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe Europa Din țitait, -ți fa probleme! Literatură de vreme! înceacă la calut Uită de tot ce ai avut La calut mie îmi place peșantură ore face La calut ie bucurie ceva va dovedi și ție La calut activ expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicări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 Astăzi, 14 martie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Doar pe Mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor! Vino și fii primul care profită de 350 de lei reducere la combina frigorifică Neofrost Beko din inox anti-amprentă cu dozator de apă capacitate 376 de litri, clasa A+, plus și 5 ani garanție la numai 1499 de lei! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANM anunță pentru astăzi ploi slabe pe spații mici în regiunile sud și izolate în nord-vestul și centrul țării și ninsor temporare în zona montană înaltă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 și 15 grade. În capitală doar trecător va mai ploua slab, iar temperatura maximă va fi de 10-11 grade Celsius. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu ar vrea ca persoanele care mai protestează în fața sediului guvernului să fie alungate cu tunuri de apă. De ce mai stau ca proștii acolo? N-au treabă? N-au copii? Iată ce spune parlamentarul într-un interviu pentru adevărul. Mai mult, deputatul Cătălin Rădulescu spune că și-a păstrat mitraliera cu care a tras la Revoluție și a ras, -a arată pregătit să o folosească din nou. Socialdemocratul se declară un aprig susținător al codurilor penale, el fiind condamnat la închisoare cu suspendare pentru acte de comerț incompatibile cu funcția de deputat. Pentru ce mai să duc oamenii în Piața Victoriei acum, și pentru ce noi nu, nu ieșim împotriva lor cu tunurile de apă dacă nu au motiv, că nu puteți să un maidan, un loc în maidan? Într-un interviu acordat jurnaliștilor adevărul, deputatul PSD Cătălin Rădulescu critică dur protestele din Piața Victoriei. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Așa. Și ce să, și ce să facă? Să stea ca proști în fiecare seară acolo? N-au de lucru, n-au copii, n-au familie, eu asta întreb. -au, probabil că sunt unii care n-au nimic de făcut. Deputatul PSD spune că are acasă o mitralieră cu care a tras la Revoluție. Nu s-ar fi să o. O folosească din nou. E o arma cu care am tras în timpul Revoluției. Mi-am păstrat-o. Niciodată n-am vrut să o dau. Aca e ăla cu care am tras. Am certificat de colecționat că nu folosesc, nu se folosește și o țin, da, pentru că dacă vreodată sunt pregătit să ies cu arma să trag. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu. De că interviul nu este filmat cu camera ascunsă. Parlamentarul își asumă inclusiv un limbaj indecent. Adică la orice dat pe Facebook ies în stradă. După aceea au fost oamenii care au fost aduși, că am declarat. De și toți de la multinaționale. Deputatul continuă să vorbească despre activitatea sa de parlamentar. Banii nu i ajung și ar vrea să fie lăsat să-și angajeze rudele în posturi cheie la stat. Eu vin aici și mi se dau 5.000 de lei de mizerie, da? deci eu fac suficient de mult pentru țara asta ca să fiu plătit cu mizerie de salari Motorina mi se dă 15, 15 milioane și cheltuiesc 35 de milioane în fiecare lună. Eu n-am în Parlamentul României cu dacie și după aceea am plecat cu un Rover Nu, am venit cu un rej Rover în leasing, cu un Rover-ul ăsta sunt după 4 ani de zile. Pentru ce nu pot eu să-mi angajez copilul meu dacă îl folosește mie acolo și este avocat? În 5 decembrie 2016, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și administrarea unei firme, faptă incompatibilă cu funcția de parlamentar. L-am ascultat pe Ciprian Ioana, mulțumim. Senatorii juriști dezbat astăzi proiectul prin care președintele țării este exclus din procedura de numire a procurorilor șefi, modificarea statutului judecătorilor și procurorilor, inițiat de călin popescută propune potrivit căruia președintele și ministrul justiției sunt excluși din procedura de numire a șefilor DNA, D.I. Cot și a procurorului general va fi discutat în comisia juridică a Senatului. Un protest față de acest proiect a fost anunțat pe Facebook. Manifestanții intenționează să înconjoare Palatul Parlamentului cu mașinile, motocicletele și bicicletele. Între timp la înalta curte începe procesul în care președintele Senatului este judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în ancheta retrocedării ilegale către prințul Paul un unei suprafețe din pădurea Znagov și a fermei Băneasa, călin Popescu Trăiceanu ar fi făcut sub jurământ declarații neadevărate sau ar fi omis să spună ce știe, îngreunând munca procurorului de caz. Doi bărbați dați în urmărire internațional au fost arestați la galați, sunt căutați de poliția din Germania pentru furturi de bijuterii, transmite Ema Turcu. Suspectii în vârstă de 26 și 37 de ani au fost capturați în localitatea gălățeană Berești, Meria. Ambii sunt căutați de autoritățile judiciare din orașul german Cazel pentru mai multe furturi de bijuterii. Pe numele celor doi există mandate de arestare europene emise în lipsă de un judecător de drepturi și libertăți din Germania. Potrivit datelor de anchetă, cei doi gălățeni sunt principalii suspecți în cazul unui furt comis în luna ianuarie acestui an, când au jefuit o mașină de valori din care au sustras bijuterii estimata la peste 100 de euro. Polițiștii și germanii bănuiesc și în alte cauze cu furturi de bijuterii. Curtea de apel Galați a confirmat mandatele de arestare europene și a plasat pe cei doi suspecți în arestul poliției până la finalizarea formalităților de extradare. Bijuteriile nu au fost găsite. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Știrile se opresc deocamdată aici ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, sport, Luca Pastia! Buna dimineața, Simona Halep a fost învinsă de Cristina Mladenovici în turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Franz s-a impus după o oră și 40 de minute de joc, scor 6-3, 6-3. Revenită în circuit după o lună de pauză cauzată de accidentarea la genunchi, Simona Halep a început bine meciul cu un break, dar a greșit multe minci din dorința evidentă de a scurta punctele. Campioană în 2015 și sfert finalist anul trecut la Indian Wells, Halep pierde acum puncte importante și va coborî cel puțin o poziție în clasamentul WT. În turneul de dublu masculin din California, Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat în sferturile de finală, după ce au învins cuplul format din liderul mondial Andy Murray și Daniel Evans, 6-4-6-3. Tecău și Royer vor juca în continuare cu fratele lui Murray, Jamie, care face pereche cu Bruno Soares. Chelsea a învins-o cu 1-0 pe Manchester United și s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei. Echipa lui Jose Mourinho a jucat în 10 din minutul 35, când Herrera a primit al doilea galben. Cantea a marcat golul în debutul reprizei secunde. Chelsea va juca în penultimul act cu Tottenham. Va fi derby și în cealaltă semifinală Manchester City-Arsenal Londra. Mulțumim tare mult, Luca. 8 și 6 minute la Europa FM urmează Republica Fantastică România. Idei de afaceri, din nou. Cum se fac bani într-o comună din Vaslui? Cum se fac... Mulți bani! Cum se fac bani cu banii statului? Europa FM lullaby. You're the melody that keeps me warm all through the night. Can Never be apart The way that you are The way that you whisper So soft, think you feel my desire I knew right from the very start That you would go and steal my heart The moment you came You gave me the feeling I needed to bring back the fire oh, the limify, the limify. The limify. You're the melody that gives me one more Through the night, through the night. All through the night Every time you call my name, you light up a flame That gives me something amazing that keeps us together The moment that I saw your face, I knew I could let you get away Cause all of my life, I only dreamed of this moment forever and ever No way, I just want to keep you safe with me Tell me you'll stay forever here with me Baby. I don't ever want let you go No way, I just want to keep you safe with me Tell me you'll stay together here in this moment Forever and ever 8 și 10 minute rămânesc cu noi La Europa FM câștigați în câteva minute O tabletă sau scule pentru casă și grădina Republica Fantastică România La Europa FM cum se mai fac bani în România? Ei, certificat de persoană cu handicap și îți vezi de viață liniștit că devii rentier. Poți să ai asistent sau să optezi pentru indemnizație. În unele cazuri, în funcție de handicap, se pot obține 1300 de lei lunar. Publicația Vremea Nouă din Vaslui face o anchetă bombă în județ și descoperă că în comuna Dumești, de exemplu, este plin de săteni în toată puterea, sănătoși tun care sunt în acte însă orbi retardați, paralizați sau cu diverse forme de handicap sever. Pe unii dintre falși orbi, jurnaliștii descoperă la sala de sport din localitate, jucând fotbal în sală. Bun. Nu prea... Adică clar nu văd bine poarta sau n-au precizia necesară dar, în rest, frate, meresc mingea. Se orientează bine în teren. E ca ligantei, practic, acolo. <laughs> exact, ca Bun, cu tot în Dumești sunt vreo 50 de persoane cu certificat de handicap care n-au totuși niciun fel de problemă. Mediatoarele sanitare de aici au dat certificate de handicap inclusiv propriilor copii și în familiile lor, susține vremea nouă. Deci, ce dumă? Da? Bine. Bun. Mulți dintre handicapații din comună nu au nici mai mică problemă de sănătate, povestește pentru vremea 9.0 un tânăr din Dumești, care săracul el chiar s-a născut orb. Se numără printre puținii dumeșteni care au certificate de handicap obținute pe drept. Acest domn continuă. Numai din ce știu eu. În comuna noastră sunt peste 40 de persoane cu handicap grav, figurează ca fiind orb, căzuți la pat sau retardați mental. Realitatea este cu totul alta. Aceste certificate s-au dat pe șpăgi de ordinul miilor de lei. Șpăgi care au ajuns până la Consiliile Direcției Generale a Asistenței Sociale și Protecției Copilului din Vaslui. În filmul de pe site-ul vremea9.ro, unul dintre tinerii care joacă fotbal și care apare în acest filmuleț Primește ajutor de stat Pentru că este în acte orb Altul, fratele lui Care șutează tare de tot Figurează care a retardat Dar la școală este premiant Asta e singura veste bună Da, adică el ia premiu la școală. Acum nu știu dacă nu care cumva o problemă cu școala ce deci e premiant Alt orb, mă rog, din Dumești A muncit până acum câțiva ani Din străinătate Uh, S-a întors acasă și cu o parte din banii strânși Și a făcut rost de un certificat I de handicap de E grad... investit, practic Da, de gradul 1, sever Acum face școala de șofer A luat sala, în luna mai a reprogramat uh, traseul În București ar merge aici Poți să conduci ori dacă te poți orienta după claxoane okay. Adică aici, dacă deschizi toate ferestrele Înțelegi cam pe unde ești, că te claxonează Bun, dar stai, asta nu este tot Cum ar zice colegii de la televiziune Sora acestui domn, deci domnul care are handicapul de gradul 1, a muncit în străinătate și acum face ei și ea care de șofer, sora acestui domn are un certificat de handicap de gradul 2. Fratele doamnei și domnului are și el certificat de handicap. Tăticul, care lucrează ca fierar betonist și care acum e plecat prin țară cu munca, are și el grad de handicap. Martorul spune că pe lună această familie ridică de la stat pe indemnizațiile de handicap în jur de 7-8 mii de lei dar niciunul dintre ei nu suferă de vreo boală și nici nu are vreun handicap. Când trebuie să ridice banii, zice, se duc de mai multe ori la bancomat, pentru că nu le dă toți banii odată, așa de mulți bani iau. Vă imaginați cam cum e asta în, și cum știe tot satul, evident. Deci, într-o comună săracă din în Dumești, există un bancomat, pe care ăștia îl sparg în fiecare lună când se duc să ridice și nu pot să ia toți banii odată, că e limită de retragere. Nu știu cât e la bancomatul respectiv. Da, până în 3000 de lei, cam așa e. Da? Și se duc și trebuie să, să stă la rând acolo să scoată banii de handicap. Da, asta e. Poate că e de fapt doar vorba de invidie aici. Poate că se duc de mai multe ori la bancomat pentru că fiind persoane cu handicap nu au voie să care greutăți mari. Da, același martor spune am un vecin, zice domnul acesta, care are certificat de handicapat, deși nu suferă de nimic. Lunar ridică aproximativ 1300 de lei. Odată pe an 1000 o lasă comisiilor de la Vaslui, ca atenție, uh -huh. și ca să își prelungească afacerea. Deci, investește 1000 de lei uh, lunar și câștigă cât? 15.000 de lei anual pentru asta. Este o investiție foarte bună. Deci, o rată de profit remarcabilă, aș spune, investește 1000, scoți 15.000 într-un an, treabă. Bun. Care e situația cu ajutoarele sociale la Dumești? La sfârșitul lunii februarie, din totalul de 3664 de persoane, cât sunt în Comuna Dumești, 858 au beneficiat de ajutor social. Adică unul din 4, 25%. Un sfert. 20, un sfert din populația comunei este pe ajutor social. Or fi săraci cu toții, nu? Adică te gândești, mamă, e o sărăcie acolo, trebuie să... Poate că da sau poate că nu. Iată ce mai constată publicația. În anul 1995, la nivel național, erau înregistrate 26.000 de persoane cu handicap. În 2017, numărul acestora a crescut la 933.000. Adică rezultă o persoană cu handicap la 18 persoane sănătoase. Și în comuna respectivă, în Dumești, ca să înțelegeți proporția, doar vreo 80 persoane are deplinit condițiile pentru un certificat de handicap. Restul, până la 50, sunt o șpagă. Oameni care o au luat pe șpagă și care sifonează bani din sistem în felul acesta. De altfel, județul Vaslui figurează cu peste 10.000 de persoane cu handicap. Toată lumea recunoaște dacă e la bani mărunți că sunt majoritatea cazuri fictive. Și familii între s-au îmbolnăvit subit și primesc din partea statului sume care se ridică în unele cazuri cum spuneam și la 7-8.000 de lei lunar. Îți dai seama că acum le a dat idei și altora? Este o poveste foarte veche în România. Diversi prim ministri la un moment dat au încercat să facă ordine în sistem. A ieșit scandal cum e posibil să terorizați bieții, bieții handicapați în țara asta și oamenii care chiar au nevoie de bani primesc mai puțini pentru că banii sunt furați de fapt de oameni care nu au dreptul. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem însă tablete. Noi avem tablete de dat uh, pentru persoane normale la căpuți care nu înșală statul în felul acesta. 1769 este numărul nostru de SMS. Vă invităm să vă înscrieți în bătălia sexelor. Dăm o tabletă, scrieți acolo deșteptarea numele și orașul în care ascultați Europa FM. 1769. Mult succes și astăzi!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 Făină, apă, sare, suc de roșii și mozzarella de la O să ziceți că înseamnă să faci o pizza. Eu zic că asta înseamnă libertate și creativitate. Sunt Tony de la și îți spun: fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și puteți câștiga un iPad sau unul din sutele de premii puse la bătaie de, de la Cop. Cumpără mozzarella de la fă pizza acasă și trimite codul promoțional prin SMS la 3736. Detalii pe fanbrânză.ro. Mod să fie cu tine.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 Astăzi, 14 martie, începând cu ora 20, te ținem tras toată noaptea cu mega oferte! Doar pe media ai noaptea alba a reducerilor. Vino și fi primul care profită de 45% reducere la mixer vertical brown, putere 600 de W, la numai 165 de lei și 40% reducere la storcători de fructe și legume Tefal cu presare la rece, la numai 455 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Rompă ce -bon Man, Human și 26. Turul României la Europa FM. Da, avem o situație. Încă un fost, da, fost militar român, deci de la MEAPN, militar, cum ar veni oficial? Da, da. Militar de militar. Domnul militar așaim? militar. Multiplu campion național la tir, și la fond, la biatlon, la judo, la sport la orientare sportivă, patrulă militară și peste toate astea absolventă al celui mai dur curs de pregătire militară a sergenților din SUA, Asta pe care reușesc să-l termine doar 10% dintre cursanți, adică Chuck Noris. Un fel de cea da. Bravo. Chuck Norisescu, cum ar veni. Nu se poate angaja ministerul de interne decât cel mult la serviciul de ordine publică. Și asta abia după ce absolvă un curs de inițiere la școala de agenți de poliție din Câmpina. Deci vine Chuck Norris în România. Aș dori da, să mă angajez la voi. Băi, agent de ordine publică cel mult. Da. Bun, în aceea situație se află și un fost agent al trupelor Sias din cadrul IGPR, unde a activat timp de 10 ani care a fost trimis la aceeași școală de agenți de poliție din Câmpina pentru un curs de inițiere. Diana Frâncu are detalii. Bună, Bună dimineața, dimineața, Diana. Bună dimineața. Am fost ieri la școală de poliție de la Câmpina, unde am stat de vorbă mai multe ore, atât cu profesorii, dar și cu, și nu știu cum să le spune, elevii care aș se face, pregătesc. Aș face cum păi... spune că ai stat de vorbă mai multe ore, dar prea mult n-ai vorbit. Uh, nu, am admirat. Aș ah, înțeles. <laughs> da, <laughs> de am să adevărat cu elevii care se pregătesc să intre direct în trupele serviciului de, de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române, Mascați, așa cum le spunem noi în mm, mod da. obișnuit. Cadrele de la școală se uitau în pământ și au recunoscut că sunt efectiv depășite de situație, pentru că nu au ce să-i mai învețe pe acești tineri. Da. Atât Marius Măghiraș, fostul soldat neapene, cât și Costin Ciobanu, fostul agenția, sunt supracalificați cei doi au în spate povești demne de filmele de acțiune și nu este deloc un clișeu, Costin a mai absolvit odată școala de deci da. școala de, de poliție de la Câmpina în 97, uh, cum a spus și voi a activat mai bine de 10 ani în trupele Sias și a fost printre altele vedete a unui reportaj realizat de Discovery în România despre polițiștii de elită. Uh -huh. Însă faptul că timp de un an a lucrat într-o țară arabă unde a asigurat protecția unui înalt oficial al Uniunii Europene, termina să demisioneze din Ministerul de Interne când a revenit în țara anul trecut și a cerut să fie reangajat în poliție a fost trimis la aceste cursuri de inițiere la Câmpina Așa e legea, adică nu este, este legea, da, da, da Asta este legea, dar este un pic umilitor dacă îmi permiteți și da. mă re revin la celălalt coleg al lui cumva identică are și el povestea în 2010, alături de alții 280 de soldați, Măghiraș a participat la cel mai dur program de instruire posibil al armatei americane. Se numește Ranger School Benning, of Florida, program pe care doar 20 de sergenți din 280, repet, au reușit să-l finalizeze, printre care s-a aflat și românul nostru. Este un program de ăsta în care prind crocodilu. Ceva de genul ăsta, Așa. da, da, da, da. Și scodinții. Care sub, da, da, și scodinții. Și care este supraviețuiște... Este de supraviețuire în junglă, pe munte, în câmp, în deșert. Este foarte complex, durează da. câteva... Și traficul strămâni. din București. Da. Rembo da. practic. Da, el se va, după ce va absolvi aceste cursuri de inițiele, va fi agent de ordine publică. E bine. Bun, mulțumim, Diana. Bun, asta e o problemă... Știți că am avut știri cu Diversi cercetători Care au făcut parte din echipe Laureate cu Nobel Pentru da. fizică, pentru medicină Care nu se pot angaja în România Chirurgi imoși, practic. Chirurgi de origine română Care nu se pot întoarce Că nu se echivalează studiile De la Oxford în România E mai complicat așa Da. 8.30 de minute Și ieri vă invităm la un nou concurs la Europa FM făți prima primăvară în casă și grădină cu Boș verde Europa FM și Boș te invită la concurs În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769 Număr cu tarif normal cu textul CASĂ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 și regulament găsiți pe Europa europa.fm.ro Mult succes, așadar 1769 SMS cu casă sau grădină, după caz urmat de numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM. momentul când mă întreabă câția n-am, prefer întotdeauna să-i lasă ghicească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 astăzi, 14 martie, începând cu ora 20, te ținem tras toată noaptea cu mega oferte! Doar pe MediaGalaxy.ro ai noaptea alba a reducerilor! Vino și fi primul care profită de pachetul format din Mouse Gaming Asus Cerberus și Mousepad Asus Cerberus Cadou la numai 139 de lei! Media Galaxy Acum ai de unde alege! Bună ziua! Sunt Gina, contabila a, Să M-am uitat pe actele aduse dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o Păi nu v-am spus, doamnă? Cu ce?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 Try right Asta, Vlad. Mulțumim. 8 și 40 de minute. Ascultați, Europa FM avem bătălia sexelor. Dăm o tabletă în această dimineață. Simona, bună e din Reșita? Bună dimineața. Bună, Simona. Ce faci? Bună Simoneta. Bună, bună. Simone. Bonjour, bonjour. Cum e vremea Reșita? Zine repede, e așa am două ceată, cuvinte. Ceată, e ceată, ceată, ceată. Ceată. Bine, hai să vedem cum stă la Brasov, Atila. Bună dimineața, Bună dimineața, domnilor. Ei, la Brasov, cum e, Ninja? Nu se la și eu sunt în trafic Am oprit la Barcau să ai, ai, Bine, să Bine. dați un pic mai încet Doamna. radio care Careva dintre da, da. voi, că e o întârziere mare de toți Nu ne înțelegem și vă încurcă și pe vești Eu am oprit radio așa că Simona, te-a prins Bine, cine vrea să înceapă? Hai, ziceți Să înceapă bărbați Doamna zice să înceapă bărbați Da, Atila, hai pentru da, tine Fii atent, prima întrebare Simplu, rapid Atila, cu ce parte a corpului emit lumină licuricii? Hai si. Atila chitina se numește Ce-am făcut? Cu... Zii Nu Chitina Chitina e Nu e Chitina Chitina e Platuș Deci cu ce? Nu știa Cu Carapace Nu cu Carapace A zicea cineva undeva în șoaptă Cu fundul Cine a zis? Cred că Eu la, la Tu ziceai Simona așa. Eu am zis Da așa hai, hai, zero, zero puncte da. din păcate Simona avem, Simona, cum mai este cunoscută în termen popular insecta zburătoare numită Drosophila melanogaster? Aoleu cât de simplu e! <laughs> 5.000 de euro! E, libelulă! Musculița de oțet! Aaaa! Numele latinesc înseamnă iubitorul de ro cu burtă neagră. Dacă vă imaginați așa ceva. Atila! Da, era. era atât de simplu... Asta e, compu Asta e simplu, fii atent! Cine a compus faimosul vals Dunărea albastră? Johan Strauss Da, Johan Strauss Fiul Fiul, ia uite ce știe The Sun Bravo no, Vrei să dai pe tot, Zav? Da, hai să scut, facem o pauză Poți să-l lași pe fundal Amuși ce frumos Știți că dacă las piesa asta Se mai îmblânzește și de un profesor Îi place? Hai să vedem. A, a luat punctul, Atila, da? Da. Simona. Da. Cine este regizorul faimosului film din 1968, Odisea Spațială 2001? În care este și această, acest minunat vaz? Odisea Spațială 2001. Regizor? Regizor din 1902... Nu 61. Nu. Din 68. Odisea Spațială 2001 este numele filmului care a fost regizat în 1968 de... Asta le cubric. Noroc cu Google. Bine, sunteți la egalitate. Atila, care este cea mai apropiată planetă de soare? Cea mai apropiată uh, planetă de soare. Venus. Mercuri. Marte, Marte. <laughs> nu era, Marte, era. Simona, ești dragut să foc. Simona, a câta... dacă răspunde ai câștigat. A câta planetă de la Soare este pământul în sistemul nostru solar. Răspuns greșit. A treia. Sunt... <laughs> Vezi? Aici trebuie să introducem cronometru. Da, da. am zis răspuns greșit. Sunteți la egalitate în continuare. Ți-am dat o grămadă de timp. Ia, numai puțin. Ha? Bine, e unul la unul. Da, Atila. Da, Cine a fost Bucefal? Aha. Uh -huh. Dacă aștii vă spune dar... Calul lui Alexandru cel Mare <laughs> Pe bune, pe bune Simona Bine, Simona. Da. Cum a, îl chema datus. pe calul Împăratului Caligula Despre care se spune că a vrut să-l facă senator Calul împăratului Caligula da. A vrut să-l facă senator Da o... Nu știi Incitatus îl chema No. Da. No, Aici -am cu, cu calul nu e prins Atila no. Atila. No. Ce este crinolina? O da. floghe. Nu, o fustă un <gătă> E un instrument <gătă> un... Mă rog, e un instrument, depinde <gătă> de pentru ce Ai caz, e bine Crinolina e fustă aia în formă de clopot Vlad bă -i bă -i E scheletul metalic Bine, Simona Întrebare pentru tine Deci acum suntem 1-1, unu, da? care răspunde câștigă Ce este redingota? Redingota de din gota. O floare. Mm. Nu știu. O haină bărbătească lungă până la genunchi. Măi, mancați toate întrebările. Concentrați-vă un pic. Atila. Mai face, Atila. Kabuki da. este numele unui gen tradițional de teatru din ce țară. Da, la linie reală... Japonia. Da, Japonia, ai numerit. Simona, trebuie să răspunzi, concentrează-te, fii atentă. Ai văzut în filmele americane asta de multe ori. Cum se numește ceremonia religioasă evreiască prin care este celebrată trecerea spre maturitatea băieților la împlinirea vârstei de 13 ani? E pe trecere. Nu? Asta o știu eu. Nici un pic. Simona? Simona. Nu, știi, nu? Deci, Ca... nu știu. nu? Îmi pare rău Barmitzva se cheamă, da. Atila Mulțumim da. tare mult! Da. mai bine, Simona! La revedere! La revedere. Uite că a câștigat Atila din Brașov Felicitări, ai o tabletă! Mulțumesc mult! Bine, domnul da, Atila! Hai că n-a fost greu, a fost Distract. lung, dar greu n-a fost <laughs> Storia avem domnul Glăduț. Ia să vedem ce aș mai ales în playlist. că mai avem un concurs. Ia. Trăiți la Europa FM, opti 46 de minute. Avem concursul Bosch imediat. Să cu noi. Au trecut cele 10 minute pe care le-ați avut la dispoziție ca să trimiteți SMS cu casă sau grădină pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch și Europa FM, un produs Bosch Verde la alegere. Să vedem cine e norocosul de astăzi, Laurențiu din Popești, la ordeni. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Ce cuvânt ai trimis? Casă sau grădină? Casă, casă! Și la casă ce transformare te-ai gândit pentru casă? Ce Eu vrei să faci? Vreau să renovez balconul. Așa. Vreau să fac un raft, un suport pentru flori. Așa? Bă, da, harnic da. ești. Da. <laughs> da. Sper să să-și reușesc. Vrei să-și reușești, nu? Da. Bine, dar ai mai făcut dată, Adică te pricepi sau ești camina așa? Că... Și eu am mai încercat de să fac unele lucruri. nevoie, de nevoie am făcut. Da? Am da. înțeles. Uite că poți, poți să câștigi în dimineața asta o mașină de găurit, dacă ai nevoie. Avem da. mai multe variante așa. Meșterul bun la toate, o sculă multifuncțională pentru debitare, tăiere, frezare și lăfuire și așa mai departe. un fierăstrău vertical, un sistem de pulverizare. Cam ce vrei, ce vrei să câștigi în dimineața asta? Ce vrei să i dai O bor mașină? O bor Am zis, mă, bor mașină? Mașină de găurit. Mașină de văurit? Gata, domne. Da. Asta este. Felicitări. Mă ai și un produs Bosch verde FM. acum Care să te ajute la transformarea grădinii Sau a casei tale Îți poți alege uh, ceea ce ai și făcut Dintr-o gamă variată de scule electrice De bricolaj Bravo, felicitări, felicitări Da, sper să fie cu rotopercuție Ca să știe toți vecinii că ai câștigat o mașină, Bosch la Europa da. FM. Stai, domne, că poate... Ca da, din brezei <laughs> Amă, Laurențiu, <laughs> acum la, la ce oră vrei să folosești toate chestiile astea Ca să știm că altfel nu-ți dăm... Uh... Chiar pentru asta întreb a, boia... da, exact ce... Nu vrei sem... să dăm un ceas de spectatori de, de fapt. Până. Cu vibrații, cu vibrații, da. Cu da. Bine. Mulțumim tare mult. De. Felicitări, gata Laurențiu din Popeșle Ordnea a câștigat premiul în această dimineață. Mă las și pe mine să aleg un Tom Jones, dacă tot am început cu Tom nu ștri, Jones, nu ștri, She's a lady, așa. aproape ora 9:00. She always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady whoa, whoa, whoa. She's a 8 și 55 de minute la Europa FM, două concursuri după nouă. Dublu sau nimic vă aduce astăzi 1.600 de euro. Arena lui Cătălin Toluntan imediat după știrile Europa FM. Vine, vine primăvara. Să înceapă renovarea. Ciober, producătorul de lacuri și vopsele din România, te întreabă. Primăvara asta, ce culoare ai vrea pentru casa ta? Păi, cred că...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 Не крыть. <свист>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 Telecom te conectează la o experiență emoționantă. Andrea Boceli, în concert la București și Cluj, 22 și 25 iunie. Iați acum bilete la preț special oferite exclusiv pentru clienții Telecom. Intră pe andreaboceli.telecom.ro.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 Ioana brustru capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. mea anunță pentru astăzi ploi slabe pe spații mici în regiunile sud și izolat în nord-vestul și centrul țării și în temporare în zona montană înaltă. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. În capitală doar trecător va mai ploua slab, iar temperatura maximă va fi de 10-11 grade Celsius. Senatorii au dat undă verde legii care le reduce pedepsele deținuților închiși în condiții necorespunzătoare. Celor care stau într-un spațiu mai mic de 4 metri pătrați ar urma să li se scadă câte 3 zile din pedeapsă în fiecare lună. Proiectul aprobat de senatori a fost inițiat de fostul ministru al justiției, era Luca Pruna. Liberalii au atras atenția că această lege nu va rezolva problema a condițiilor necorespunzătoare din închisori. Noile prevedere nu se vor aplica persoanelor care au obținut deja la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului despăgubiri pentru condițiile de detenție. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul final. PNL a decis să va vota inițiativa cetățenească de modificare a Constituției, astfel încât familia să fie redefinită ca fiind căsătoria între un bărbat și o femeie. În prezent, legea fundamentală prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. În același timp, liberalii vor susține orice inițiativă privind parteneriatul civil, a spus președintele interimar al PNL, Raluca Turcan. Față de ceea ce au semnat cetățenii, Partidul Național Liberal consideră că toți cetățenii din această țară trebuie să aibă garantate drepturile civile, așa cum sunt ele definite în Constituție și în legislația în vigoare. Parteneriatul civil atunci? Poate fi discutată o formulă prin care să se asigure civil aceleași drepturi. Inițiativa privind modificarea Constituției pentru redefinirea familiei va intra la vot în Camera Deputaților după ce săptămâna trecută a primit raport favorabil în Comisia Judidică a Camerei. Proiectul trebuie aprobat cu votul a două treimi dintre deputați, ultimul cuvânt îl au însă senatorii. Victima incendiului izbucnit ieri la un nav aflată în reparații la un șantier din Galați a fost transferată la Spitalul de arj din București. Bărbatul a suferit arsuri pe 70-80% din suprafața corpului. O altă muncitoare a primit îngrijiri medicale după un atac de panică. Incendiul s-a produs după ce bărbatul, grav rănit, și-a aprins mai multe țigări în sala mașinilor, unde a izbucnit focul, a precizat Inspectoratul teritorial de muncă din Galați. Înscrierile pentru clasa pregătitoare în primele două săptămâni au fost depuse puțin peste 124.000 de dosare, anunță Ministerul Educației. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 16 martie. Pe 22 și 23 martie vor fi afișate la unitățile de învățământ și pe site-urile acestora și ale inspectoratelor școlare listele cu candidați înscriși, dar și numărul locurilor libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar 2017-2018 va avea loc în perioada 24-30 martie. Yeah. Mm -hmm. La Londra, Parlamentul a aprobat proiectul de lege care permite Guvernului activarea articolului 50 din tratatul de la Lisabona, adică ieșirea regatului Unit din Uniunea Europeană. Ieșirea Marii Britanii din spațiul comunitar nu va obliga Guvernul de la Londra să le garanteze drepturile cetățenilor comunitari care trăiesc în regat, implicit drepturile românilor. Amendamentul în acest sens a fost respins aseră de Camera Lorzilor, a picat și propunerea ca Parlamentul să aibă ultimul cuvânt asupra Brexitului. În aceste condiții, premierul Tereza May poate începe oricând procedura de divorț european. Scoția, pe de altă parte, care și-ar dori să rămână în spațiul comunitar, vrea să organizeze un nou referendum pe tema despărțirii de Anglia și țara Galilor. La precedenta consultare populară, 55% dintre scoțieni au votat pentru rămânerea în regat. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste ora. oră. Ioana, mulțumim sport! Luca Pastia! Bună dimineața! FCE, viitorul și Dinamo au remizat 0-0 în ultimul meci din prima etapă a play ului Ligii 1. Nu au fost foarte multe ocazii de gol, dar ambii antrenori au fost mulțumiți de combativitatea jucătorilor lor. Hagi consideră că echipele din play sunt de valori apropiate și apreciază că multe rezultate vor fi strânse. El speră că o va învinge în runda următoare pe Steaua la Ovidiu, dar spune că are nevoie de mult noroc pentru asta. Amintind viitorul i-a învins o singură dată pe Roșa Albaștri în sezonul în care a promovat în Liga 1 2013 și a pierdut toate cele 12 confruntări ce au urmat. Acum cele două echipe împart primul loc în clasament cu câte 27 de puncte, Steaua avantajată de Golaveraș. Astra și Craiova au câte 23 de puncte, iar Dinamo și CFR câte 22. Prezenta seară în studioul Europa FM invitat de Ovidiu Ioanițoaia la Tribuna 0. Marius Șumudica a spus că sunt șanse infime ca Astra să câștige al doilea titlu consecutiv. Deci. Nu, greu, greu. Nu, să fiu sincer. Am spus-o și repet. Cred că ar fi a 10 milioane de A noua deci, a fost anul trecut, că l-am luat. Deci, și cine crezi că... Eu cred că... PCSB-ul. Marius Șumudica are confirmat că mai mult ca sigur se va despărți de Astra Giurgiu la finalul acestui sezon. Luca Bastia și știrile din sport mulțumim. 9 și 6 minute, 1.600 de euro la dublu sau nimic. Peste câteva minute ne întâlnim cu Arena lui Cătălin Tolontan pe mai frecvență De tine? Și nouă minute, ascultați Europa FM, Cătălin Tolontanie cu noi. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Cătălin! Bine venit la Radio Europa FM! Bună dimineața, bine v-am găsit! Întotdeauna cu drag! știre seacă înainte de orice, Gala Bute, verdictul din Gala Bute de la Înalta Curte de casătă și Justiție a fost amânat ieri pentru încă două săptămâni. Inițial a fost anunțată sentința pentru ieri, anunțată. Sentința va fi dată pe 28 martie. Cel puțin așa a curtea în momentul acesta. Procesul durează de 2 ani? Do fix 2 ani, de, aproape de în aprilie, început în aprilie 2015. De, să ne bucurăm, în anii 2000 procesele de corupție durau și 10 ani. Dacă existau. Dacă existau. Dacă existau. Dacă existau. În general nu existau. Așa, ca, să fie clar. Să, ca să fie clar, nu existau. de minter am sensizat apropo de Galabute, dar asta e doar un exemplu. Nu vom vorbi despre Galabute, vom vorbi în general despre uh, cum percep oamenii care ne ascultă acum procesele de corupție. Există un, un lung șir de uh, gânditori din zona de justiție, începând cu Marian Vanghelie, care a spus la toți, ne plac Elena, uh, sau uh, fostul președinte Traian Băsescu, uh, cel care s-a declarat sunt obiectiv, citez, sunt obiectiv acest dosar a fost făcut la comandă, se despre carabute. Deci, acest, dar acest. Nu putem ș... să-l. Pre... Adică, nu putem să-l bănuim pe fostul președinte Traian Băsescu că ar fi cumva subiectiv, exact. Când vine exact, vorba de doamna Uribe. Exact. această școală de gândire, exprimată prin, doar prin aceste două exemple, dar sunt foarte multe, sunt zeci de, de exemple de, de, de militari care gândesc așa și care se exprimă așa în, în spațiu public, au făcut ca. Practic, oamenii să se întrebe, că într pur și simplu vedem care e reacția au oamenilor din jurul nostru și ne-am întrebat și noi la un moment dat, domnule poate că suntem nebuni apropo de galabute și în general de orice caz de corupție care a ajuns în fața instanțului, dom'le, oare sunt probe acolo de fapt? Că există această replică permanentă, Domne, nu sunt probe. E, mergând pe, pe... Nu, asta spun acuzații în general. Acuzații în general, dar și această școală de gândire juridică pe care tu mai am citat-o. Da. Și foarte mulți oameni se întreabă cu adevărat, pentru că e o acoperire foarte mare a oamenilor care spun asta, e o expunere mare. Prece fostul președinte face un practic. e avocatul cotidian al Elenei Udrea la da. televiziuni, Așa este. principal la România, TV, dar nu numai. Da. Și e normal că oamenii se întrebe văzând că oamenii ăștia discută atât de sigur pe ei de faptul că nu ar exista probe. Ne-am uitat încă o în dosarul Galabute, care are, apropo, are 50 de, de volume procesul durează de 2 ani, așa cum ai spus și tu, Vlad, a avut 40 de termene, instanța nu s-a grăbit absolut deloc, în sensul în care a chemat aproape toți martorii pe care apărarea i-a cerut, ca să asigure un proces corect acestei, acestui caz. Oamenii să-și imagineze cum e să vide 40 de ori, zilele au fost aproape pline, adică procesul da. începeau de dimineață și se terminau uneori seara, sau oricum după amiază, cu cele 50 de volume în sală, uh, au fost chemați 64 de martori pe parcursul acestor, uh, acestor 2 ani de zile. Și ne-am uitat din nou și noi în unele dintre dosare, că el este public. Da. Și ne-am amintit unde am văzut noi prima oară povestea cu în acest dosar nu sunt probe. Care, repet, nu e doar despre Galabude. Am văzut-o la postaci. Da. Am văzut-o la oamenii care erau plătiți din banii publici furați Asta e un lucru dovedit deja, da. ca să fie clar. În galabute și în alte procese nu se mai pune problema dacă faptele au avut loc. Unele dintre faptele au fost, de fapt, recunoscute, altele sunt evidente în dosar. Singura problemă a judecătorilor concret în galabute, dar și în foarte multe alte dosare, este cine a comis faptele și mai ales care este repartizarea vinovăției. Și asta este treaba de necontestat să o stabilească instanțele de la caz la caz. Da. Deci nu numai că sunt probe. Sunt camioane de probe. Da. Por bagaje de, de, de, de probe. Da, dar o minciună repetată exact. la infinit devine devine. prin pune, faptul că pune, e repetat. Exact. Pentru că pune dubiu asupra da. diverselor cazuri. Încă o dată, eu nu spun acum că Elena Udra este vinovată. Asta o să stabilească judecătorii. Ceea ce spune inclusiv Elena Udra și citez este că probele sunt indubitabile în procesul Galabute. Da. Numai că ea susține că nu sunt la adresa ei, ci sunt la adresa al celorlalți șapte inculpați, sau unora dintre cei opt inculpați, că sunt opt inculpați aici. Și e foarte interesant că, de fapt, noi am descoperit cu uh, uh, documente care sunt publice în instanță, că povestea asta, că nu sunt probe, este o poveste veche, care a fost rostită de către postaci, care primau punctajele de la oamenii de partid, din anul 2011-2012 s-a se, se, descoperit lucrul ăsta. De la ce partid? Pe DELEM în, vreme, în vremea aceea, da? Și cărora li se spunea să intre pe toate site-urile, pe toate forumurile și să spună că în procesul Gala Bute nu sunt probe. În fine, și că jurnaliștii văd propriile interese, dar nu, nu despre noi e vorba aici. Deci erau plătiți, plătiți din bani publici, din ban publici să curați. Pentru că, de fapt, exact. Atunci când oamenii, când oamenii care ne ascult, care ascult acum Europa, Europa FM, aud permanent acest discurs, aplicat oricărui dintre, oricăruia dintre procese, să se gândească că este posibil să fie din banii lor. Da. Că asta mi se pare că este ironia, ironia, exact, nu e ironia maximă. Da, așa, adică erau plătiți niște oameni din bani furați, În o dată s-a dovedit asta, sunt contractele, sunt banii care au curs prin bancă, pentru a explica la momentul 2012 că de fapt nimic din ceea ce aflasem noi și din ceea ce a aflat publicul, încet în ce nu este adevărat. Discursul s-a perpetuat. Deci, oamenii ăștia au furat, și din banii pe care i-au furat de la mine, au cumpărat și crema pe care mi-o dau ca să nu mă mai usture că am rămas fără bani. Exact, exact, exact. Și am găsit că e interesant să amintim oamenilor în dimineața asta faptul că, atunci când aud acest discurs, să se gândească la faptul că, pentru prima oară, l-au rostit și l-au multiplicat în mii de site-uri, mii de forumuri, mii de bloguri pe Facebook și așa mai departe, zeci de oameni care lucrau în ture, în niște pifnițe neaierisite și cu șepcile, cu cozorocul de la șapcă întors invers, și care erau plătiți din banii publici. Mm -hmm. pentru, că, de fapt, pentru că, de fapt, procesul Gala Bute nu este doar despre un meci de box. Ăsta e un meci de box care s-a nimerit într-un context, într-un motor de furat de bani publici. Și s-au furat bani publici, susține procuratura și recunosc foarte mult patru din opt inculpați și în, acest, și în acest meci de box. Însă, el s-a nimerit să fie pe un sistem deja creat, despre care însă și Elena Udrea spune că era generalizat, cu șpaga întoarță de 10%. Sigur, generalizat, dar nu o privește. În toate asta e ei E exact un să... contract de bani publici, îl primeai dacă te dai un parandărți. Exact, de 10% da. la Ministerul Dezvoltării și Turismului. Mm -hmm. La alte ministere, poate că era alt, altul procent. În sănătate aflăm de la DNA că procentul e chiar mai mare. Merge la 15-20%. Acest lucru este necontestat de către nimeni. Nu numai în Gala Bute, ci și în alte procese. Am văzut un proces al lui uh, Relu Fenechiu în care el a recunoscut că a luat sute de mii de euro. Vreo șase sute de mii de euro a recunoscut că a luat. Bun, Elena Urea nu recunoaște că ar fi luat cei 90.0 de mii de euro. Dar dincolo de fapt dacă ea recunoaște sau nu și asta stabilește judecătorii dacă ea este vinovată sau nu, banii aceia au fost furați din Ministerul Dezvoltării. Uh -huh. Și au ajuns la niște firme care nu meritau să ia banii și ca să închiem toată discuția asta, noi trebuie să ne amintim că la orice proces penal, de fapt, în numele cui vorbesc procurorii și în numele cui vor decide judecătorii. În numele victimelor. Uh -huh. Cine sunt victimele în cazurile astea? Cetățenii care au plătit taxele, da. care le-au fost furate. Așa e. Că. Scuze, te rog. Spune. Da, nu. Vreau să vă rog pe toți cei care ne ascultați: să vă gândiți încă o dată cine sunt acești oameni care sunt acuzați judecați și în multe cazuri și condamnați pentru furtul a sute de mii sau milioane de euro din banii din banii noștri. Nu mai în galabute vorbim despre 10 de milioane de euro care nu un, un, un, un mecanism exact, da. pe doar pe două pe firmele a două persoane a, mm -hmm. a doi oameni. Bun, deci 10 deci, de milioane de euro scoși din Ministerul Dezvoltării, dintre care într adevăr vor aproape 3 milioane și pe galabut. Am început uh, emisiunea în această dimineață, uh, descriind site-ul unde sunt banii noștri, în care fiecare cetățean român poate să și treacă salariul net ca să afle cam câte taxe plătește de fapt angajatorul cu totul la stat, um, cam cât e brutul și cam ce fel de taxe se plătesc. E, toți oamenii ăștia care ajung acolo și ar trebui să gestioneze banii noștri și care sunt acuzați și judecați, ei, ei nu ajung în poziții de conducere cei mai mulți dintre ei pe baza meritocrației. Că în sistemul politic din România, în accesul politicienilor, în administrația de stat din România, nu meritul sau competențele sunt criteriul ci adesea acceptarea corupției, și acceptarea mecanism. mecanismului de parandărăt și acceptarea faptului că toți suntem aici ca să furăm din banii pe care îi dau fraierii care exact. plătesc taxe. Și la asta să vă gândiți de fiecare dată când îi auziți spunând, păi nu ai probe. Eu nu pot să-mi scot din minte uh, asocierea cu hoțul de buzunare prins în tramvai cu mâna în buzunar. Sigur ați văzut o scenă de genul ăsta vreodată, în viață nu se poate dacă mergeți cu autobuzul sau cu tramvaiul. Când îl prinzi, țipă, dar ce ai bănene cu mine? care e problema? Și e în stare să țipe orice numai ca să scape de acolo. Exact. Și să, să oamenii trebuie să-și aducă aminte ori de câte ori suntem confuzi, să-și aducă aminte de următorul lucru. Scandalurile acestea apar doar pentru că justiția aduce în sfârșit autoritatea, publică la nivelul, nivelul celorlalți cetățeni. Și ei nu suportă niciodată să fie aduși la nivelul nostru, la nivelul cetățenilor obișnuiți. de Lontan, mulțumim foarte mult! Dublu sau nimic, astăzi avem 1600 de euro. Începând scrierile acum și durează 10 minute, da? 1769, SMS cu tarif normal, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM pentru a încerca să intrați în concurs. 1769, dublu, numele și orașul în care ne ascultați. Succes! Aici Betemic de la Banca Transilvania. Ofer credite pentru afaceri mici, mici-mici și mici-mici-mici. Detalii pe betemic.ro România În Direct, cu Moise siguran. Aceste evaluări, evaluarea națională, bacalaureatul trebuie să respecte într un totul programa școlară. Să nu mai fie aceste evaluări. Vă spun, sincer, eu meditez în clasa doar meditez la matematică. Aceste este reprezintă o mai mult pentru părinți. România În Direct, de luni până joi, la 1 și 1, la Europa FM. Poți vedea și asculta România În Direct pe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 Astăzi, 14 martie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Doar pe MediaGalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor! Vino și fi primul care profită de reducerea de 40% la Mouse Gaming Asus Cerberus la numai 179 de lei și 40% reducere la tastatura Gaming Asus Cerberus la numai 209 lei! Media Galaxy. Acum, ai de unde alege! Chiober îți aduce Certificat Plus, la lavabilă cu ioni de argint. Datorită ionilor de argint, are efect antimicrobian, dar și igienizează rapid. La 24 de ore de la aplicarea popselei, sunt distruși de pe pereți și din încăpere cei mai periculoși microchi. Ecoli și stafilococul auriu. Chiober Certificat Plus. Un aer mai curat în fiecare zi. Rubrica de sănătate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 Vină la Dedeman și ia-ți dormitor Eric la doar 594 de lei. Dedeman. dedicat planurilor tale. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii.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 Să vă să fiu mai mult, Întregosti, Deși -am, brut, am încercat să mă până n-am putut. Întregosti, Dice am brut, Încerca să mă una n-am putut Să și 29 de minute, Vladi e îndrăgostit deși n-a vrut de știrea Bravo Știrea Bravo la Europa FM Știi tu ceva? Azi vrem să le spunem Bravo vecinilor noștri, bulgari ha, bravo serios. tata. Bravo tată, dragi vecină tată, pentru că ați extins metrou spre deoseire de noi bucureștenii care suntem praf din punctul ăsta de vedere Deci la noi extinderea metroului e în pas de melc care doarme în timp ce la bulgarii, bulgarii au luat viteză. Merecare, da. În București, de exemplu, stațiile la Minorului și Stăriul erau programate să fie deschise circulație încă de anul trecut, dar, deși sunt 100% gata, au rămas închise pentru că nu au fost obținute toate autorizațiile de funcționare colegii de la știrile ProTV s-au apucat să investigheze ce se întâmplă la metroul din drumul Taberi. A fost foarte greu să ajungi acolo la metroul din drumul Taberi, <coughs> pentru că e alt oraș și e separat. Da. Avionul. Dar ar trebui deschis un aeroport pentru drumul Taberi ca să poți să te duci din București în drumul Taberi. Exact. Bun. Aici lucrările au început în 2013. Mai țineți minte pancartele. Aici va fi metroul dumneavoastră. În exact. timp pancartele alea au ruginit, au fost furate, au căzut metro trebuie trebuia să se termine Acum un an Suntem în 2017 Magistrala nu este gata Nici nu se știe când va fi Conducerea Metrorex promite că la anul Eu sunt <laughs> păi, sceptic la unde va fi? Da linia asta din drumul ar fi prima magistrală nouă construită după Revoluție, pentru că în rest în București s-au deschis stații așa pe magistrale care existau sau s-au mai extins un pic uh -huh. niște magistrale. Între timp, bulgarii se lau de la Sofia cu 35 de stații de metro făcute la zero în ultimii 17 ani. 35 de stații de metro făcute de la zero. Până azi au făcut deja două linii de metro care ajung până la aeroport. La noi, în România, în București? na. Din 1989 până acum, România a deschis 10 stații de metrou, dar cum spuneam, multe din ele erau, erau programate. Da. Uh -huh. Și de asemenea, întârzieri mari la noi și în privința construcției de autostrăzi, predusirea de vecinii bulgari, România are acum aproape 730 de kilometri de autostradă. Asta e în funcție și de cum mai alunecă dealurile, că mai se mai taie, se mai pun la loc, se mai tasează, se mai dacă plouă se mai alunecă un deal, mai în fine. La Bulgarii, Bulgaria au o populație de aproape trei ori mai mică decât noi și o țară mult mai muntoasă decât România. Acolo sunt 780 de kilometri de autostradă. De, de altă parte, noi i am bătut pe bulgari, cred, la mașinile cu număr de Bulgaria. Am senzația că sunt mai multe mașini cu număr de Bulgaria în România decât în toată Bulgaria. Așa cum ungurii așteaptă să se lege de noi cu autostrada... Și Bulgaria o să aștepte la un moment dat să ne legăm de ei cu metrou. Da. <laughs> Rămâneți cu noi, Chiobar și Europa FM vă invită la concurs în următoarele 10 minute. Trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul CULOARE, urmat de răspunsul la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce. Și orașul din care ieși, poți câștiga un kit pentru renovare oferit de Chiobar. Detalii și regulament pe europafm.ro Mult succes așadar la 1769 scrieți textul CULOARE, răspundeți la întrebarea ce culoare are casa ideală și de ce și orașul din care sunteți. Poate intrați în concurs 9 și 33, jucăm dublu sau nimic imediat. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Să facem un rezumat. El ai lăsat de școală Să te dus să vinzi pizza <gri> <gri> Ca să faci bani, să ajungi la Moga M-am lăsat de școală niciun fel de maxilar <gri> Atunci vreau să spun, pot să continui acum <gri> <gri> Doamne, nu m-am lăsat de școală Pentru că am simțit că e momentul să fac ceva pentru mine Sunt Andreea Esca Și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM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 Inspirate de tine, inventate pentru tine. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicile Bosch construite să dureze. Comandă mașină de spălat vase încorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, senzor de încărcare pentru optimizarea consumului și indicator luminos la terminarea programului la doar 1299 lei. Bosch.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 Parisul are cabaret, Londra are musical, Bucureștiul are Tribute Nights. În fiecare miercuri la Berăria H, te bucuri de cele mai fidele interpretări ale artiștilor tăi preferați. Miercuri aceasta, pe 15 martie, legendara trupă The Beatles renaște prin acorduri de bandului italian The Show. Urmează concertele ACDC, U2, Michael Jackson și The Doors. În fiecare miercuri, intră pe H.ro și rezervă locurile la Tribute Nights. Europa e temba cea mai bună muzică Mă întreb cum să citești prin mine E de ajuns să zâmbești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 Felii 9 și 42 de minute dublu sau nimic, 1600 de euro am adunat astăzi. Ne întâlnim cu Sorin din București. Bună dimineața, Sorin! Bună, Bună, Sorin. Dimineața. Bună, Bună dimineața, dimineața, domnul! Bine, Sorin. Găsit. Bine, Bine, te am găsit, sigur. Ai emoții, Sorin? Nu, n-am emoții, eu... ce no, este că. Nu, nu, nu. N-am putut să vă ascult azi dimineața, și am trimis un mesaj așa la. La întâmplare? La uh -huh. întâmplare a fost. Ai, uite și că la întâmplare te-am ales și noi. Dacă uh -huh. vrei, te lăsăm, adică dacă ai treabă. Uh -huh. Nu, nu, nu. Am ieșit de acolo. Ce, ce uh -huh. nu face omul pentru mă? Un 200 de euro, măcar. Ce mai face Cocoșul că se aude în fundal? Uh, păi sunt, am ieșit din sala unde eram și am ieșit pe o stradă. Sunt pe lângă Gara de Nord, aici, în București. Uh -huh. și, și culmea, deci mă, mă ca acum să nu se supere eu un cățel într-o uh -huh. cultă. Și sunt o grămadă de cucurici. Ok, cu Hai, Sorina, atunci, să da. spunem repede București. că plecăm de la 200 de euro, dublăm la 400-800 și după aia la 1600, te poți opri oricând în timpul jocului, tu decizi asta și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar dacă greșești, banii rămân la noi, îi dăm mâine și tot așa. Hai 8 da, secunde sigur. ca să răspunzi la fiecare întrebare. Ești pregătit, da? Da, da, sigur. Bine, mult succes! Mulțumesc! 200 de euro De ce întrebarea asta atât de simplă? Nu. <laughs> Te să ai și tu ceva mai dificil? Pentru început. Nu știi niciodată. Sorin, ce număr simbolizează cifra romană C de la Costel? 100. 100 ceva. 100 și ceva. Ce ceva 100 nu e L? E no. l Marcel pentru 100 de chile Și cât clargi. No, e no. clarge? E 100 C C C C de la centurie. A, uite, uite, uite, uite Bravo uite. mă Costel! Bravo! Ai 100 de... 100, 200 de euro <laughs> Mă ce... la 100 De care vorbeam mai devreme Bravo, ai 200 de euro Și cum se scrie în, cifra, în cifre romane? 200 de euro c Așa. Ce, și ce. euro cât o mai fi. <laughs> cât o mai fi, da. da. euro în creștere. Asta e, din avem 400 de euro, avem c Nu, nu, nu merge c c Nu Te merge, dar oasă. cum e? No. Ba da, deci, așa merge. No. Ba da, bre. Nu, nu, nu. Este o, un căș și un luparca. parcă. Sau, e 50. M-e da. Hai ca ne, da. ne mai gândim. Ne mai gândim. Ne că că căim aici. Bine, Aha. ai 200 de euro, poți merge la 400. Dar tu decizi Sigur. dacă mergi mergem. mai departe sau nu. Mergem? Mergem. Hai, domne, să mergem. 400 de euro. Nu e dreptate pe lumea asta, asta e mai simplă ca prima. Știu cum se zice 400 în cum se zice, Cifre. romane. Mm. Lasă că explicăm după aia. Sorin, cine a câștigat bătălia de la Austerlitz din 1805? Napoleon. Napoleon, Napoleon și mai cum? <laughs> Napoleon Bonaparte. <laughs> care era atât de francez încât era pe fapt E, Eh, se pune. Deci 400 se scrie CD pentru că de 500 și să scade da, și da. de la Dumitru, da, și se scade 100. Nu e corpul diplomatic, CD? <laughs> exact. Deci cum da. a fost la Austerlitz? A dus Napoleon acolo și era da, dimineață. Și, și a bătut sta, pe cine? Pe Austrieci. Și i-a surprins pe Austrieci că a făcut un marș foarte, foarte rapid, a plecat din Franța doar cu arme și muniție, nu și cu păpică. Da. Vizita până la Austerlitz i-a lăsat pe Austrieci fără păpică. da i-am vins. Dar ți place istoria? Adică... Da, dacă, mă, dacă mă băgați în istoria războiului doi mondial... Dar ești pasionat sau asta e meseria ta, ești istoric? Nu, nu. Ești pasionat, mi plăcut, nu? Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut istoria, adică la istoria războiului doi mondial, marea întrebare a fost cum de, cum de România a avut o mișcare comunistă atât de mică și a devenit țară comunistă, în timp ce Grecia avea o mișcare comunistă foarte puternică și a rămas capitalistă? Păi... În fine, da. Explicația are 5 litere E alta Șerbățelul. Așa La Austerlitz uh, Stamă puțin Austerlitz Napoleon i -am... I am vins pe ruși Poftiți? Vă rog Pe ruși Cine pe ruși? I-am vins Napoleon Așa este, da? La Austerlitz La Austerlitz ruși? Eu așa știu Haideți să o lăsăm așa cum am zis Haide, da <laughs> cerți că Napoleon Îți place istoria, Sorin <laughs> Dar îți plac și banii, nu? Uh. Da <laughs> 400 de euro sunt ai tăi deja Sigur că da 800 urmează Mer uite, și și Mergem și mai departe Ce așa am demisionat săptămâna trecută Adică ori nu am Ai demisionat am... săptămâna trecută? Da am Deci până săptămâna trecută dădeam Hai dole că faci bani din dublu cuurești. sau nimic te, te angajăm la dublu sau nimic aici Avem și bani, uite 800 de euro, zici că mergi spre ei, da? Mergem 800 de euro. Carui Pictori aparține celebra lucrare Atacul de la Smârdan? Carol Poum de Pictură? Pictură. Carol Poum de San Mariu. Măi, ăla era... Venea acolo, din Ungaria, din Transilvania, care atunci era zona, partea Ungariei. Carol Pop de frata, sat... De faptă Austro-Ungarie. Okay. Carol Pop de sat, Marie. Da, Da, a, -a și fotograf și picturi. Mai degrabă pentru fotografii, maestre. În timp ce atacul de la Smărdan, ziceam că este un tablou. Deci el, Carol Pop de Sabări, a făcut și pictura. A făcut și pic, pic, pic, Pictura pentru, inițial pentru Principate și după aceea pentru România. Da, da. Pictura, atacul de la Smărdan. Pictura, nu fotografia, pictura. Da, da îi aparține unui pictor mare român. Dacă ar fi pictor mare român, ar putea să fie Grigorescu sau Amandar. Așa, nu. Nicolae Grigorescu. Nicolae deci, Grigorescu. Dacă, dacă am greșit la fel, eu, eu rămân la Carol Popesat-Marie. Dar nu are un atac de la Smurdan pictat Carol de Sad-Marie. Doar Nicolae Grigorescu are. Mă rog, are mai multe atacuri de la cum Înseamnă că am greșit ceva. Mm, Ach ce rău îmi pare. n a fost să fie. Da. Grigorescu a stat în careta. Dar mai luat prin surprindere cu Carol Pop de Satmarie. Da, este și cu, cu siguranța cu care e este. Recunoscut pentru... <laughs> e recunoscut pentru faptul că a fost fotograf în perioada respectivă. Era o tehnică nouă fotografia și cred că a fost primul fotograf care a fotografiat în România și a fotografiat și scene de război. Mă rog. Poate face o confuzie. Care... În... Fără mișcare, scene statice Că atunci timpul de expunere era N-avea să-i faci treia să fie mai mare Dar nu. nu n a fost să fie Sorin mulțumim fie. tare mult O zi bună, la revedere Ai grijă la cățel, mulțumim frumos da, Și la Cocoș, <laughs> la cocoș și <laughs> atac. 9 și 51 De aceeași prevență cu tine. Nu ne oprim aici pentru că am mai lansat o provocare mai devreme De la Chobber v-am invitat la concurs Dacă ați răspuns prin SMS la 1769 la întrebarea Ce culoare are casa ideală și de ce Chobber și Europa FM vă premiază Ia să vedem cu cine intrăm în direct Ca să vedem ce culoare are casa ideală Este Alexandru din București Bună dimineața Alexandru! Bună dimineața, bună dimineața, Bine vei, bine, a bine. bine -am găsit. ești în direct la Europa FM Ce culoare are casa ta ideală? Uh, uh, culoarea ideală este peach, este culoarea ideală a soției, de fapt Stai si... un pic, stai, stai, stai, stai, stai, era clar că ea soției, nu putea fi atac. a Cum se <laughs> cheamă culoarea? Uh, pierțică, peach, mă rog ah, Am <laughs> înțeles, mare peach Așa, cea de da. ales între fucsia frez grej și, și pici și turcoaz da, Iubitule. da, erau următoarele opții bun, și ai ales pici am înțeles de ce? prin uh, soția eu... da, e o culoare -o nu, -o nu, nu, nu lăs-o la o parte până până uh, mă rog preferința soției e o culoare caldă un ton mișto Aha. Uh -huh. Într-un torn mai deschis merge pe, pe pereți, e ok. Am înțeles, și dacă ar fi fost, alegi tu <laughs> alb. Tot, tot prea ceva colorat sunt și eu, ne plac, ne plac culorile un pic mai vii. Da. Un, un alb puțin mai colorat, ai fi ales. Un alb mai colorat, exact. <laughs> bravo, bravo, Alexandru, hai că ne-ai convins. Până la urmă, ai câștigat pentru tine și soția ta un kit pentru renovarea casei oferit de Chiobar vine la tank, mulțumesc frumos Împreună dăm frumos culoare aici. primăverii, de De vine vine la tanc? Ne pregătim pregătim renovarea unui unui nou, nou de altfel, așa că... că. Ce trebă. Va fi o culoare pentru fetița pe care o așteptăm de asemenea, ah, așa drăguț. că e super. Bravo! Ia și uite de câte lucruri e. aveți de făcut în da, viitorul da. foarte apropiat. Bine, să luați și un aparat mic de radio, să-l puneți acolo într-un consa. Să într-un ceas bun. Cu siguranță, mersi mult. Bine, Alexandru din București a câștigat premiul de la Kiober în această dimineață. Felicitări, 9 și 53 de minute. Trebuie să ne și oprim, adică da. am făcut emisiunea, dar trebuie să Deci la Napoleon a învins armata... Uh, aliata a Imperiului Rus și a Imperiului uh, Roman de Apus. Da. da? Nu, pe, nu ca să nu rămână Nemții lumea și cu ideea că... Că-i -și, și germanii. Oh. ne întoarcem da. la emisiunea de ieri. Da. Iar atacul de la Smardan, tabloul, e una dintre a cele mai celebre picturi de... da. românești, al lui Nicolae Grigorescu. Așa. Am înțeles Asta, Gata? Ca să, să închem dublu sau nimic Facem și cultură generală da, un pic așa. Bine, Ciprian din ne aduce plinul de poșetă Noi venim mâine dimineață La dublu sau nimic Apropo, avem cât? 2.400 de euro de Cred da 2.400 da. de euro Dăm și avem și o mulțime de alte premii Ați văzut scule pentru casă și grădină Chituri de... pentru renovarea casei ne și distrăm. Trebuie bine ne petreci curând vineri, cred că, dacă nu mai așa. Da. Ne ocupăm și de asta. Joi, joi, mâine dimineață. Nu mai bine? Toate bune. Chiam. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Ah.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 Oricât de supărătoare ar fi receala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de receală te vor ajuta. Cu tricul impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nicăieri mai ieftină? Nicăieri!